Nasiku karibu katika maubiri ya ibada ya leo. Leo Jumapili 13 Juni mwaka 2021. Eh kichwa cha somo la leo kinasema Ni kwa nini nabii wa uongo TB Joshua yuko jehanamu anaungua? Ni somo ambalo uwezo ulisikiliza huko alipata sehemu nyingi nyingine. Lakini hili nalo ni la sana. na sana. Kwa nini nabii wa uongo Tibi Joshua yuko jehanamu anaungua? Eh ana wengi dunia nzima. E, hatuko hapa ku, kuwafurahisha wanadamu, tuko hapa kusema ukweli. Na Paula anasema e, kama utangulizi tu anasema je ni wanadamu ni ndao wafurahisha na washawishi ama ni Kristo? lazima na kama ningekuwa ni wanadamu nao wafurahisha nisingeiuhubiri injili ya Kristo. Eh kwa hiyo hatuko hapa kwa vile ana washabiki wengi. Biblia ya kwanza inasema ingie naenda kwenye upotevu ni, ni pana Na wanayoyona ni wengi. Kwa hiyo kwa vile ni wengi haimpi kigezo kwamba labda yuko kwenye njia sahihi. Kimsingi wengi wa watu katika imani huwa mara nyingi sio lazima sio wakati wote. Huwa mara nyingi inaonyesha upotevu zaidi kuliko kuwa sahihi. wingi wawa watu. Eh kukubalika. Na nikipengele ni kimoja hapo. Leo tutaona vipengele tisa. Vipengele viko tisa. Vinavyo na bado tulikuwa kwenye utangulizi na utangulizi nataka niweke sawa vizuri kabisa. Tuelewe kwa nini tunasoma somo kama hili. Lakini tutaangalia vipengele tisa vinavyo onyesha muongo au utumishi wa TB Joshua kwenye Ulimuengu wa shetani kuliko ulimuengu wa kristo. Na lengu la somo kama hili. Eh, manabi wa ongo atendea kwepo. Atakufa umoja tangia mwingine. Kwawe tunatumia na fasi ya huyu kuanguka na kondoka na kondolewa. Hili kusudi tuzuwe. Wengine watakau kuja. Au ku, walioko. Walioko hai. So rogo ya, ya upotevu. Ipo duniani. Hai hai. Haita ondoka. eh E. Eh, Mtu anze kwa maandiko ya utangulizi Tulane kwenye vipengeti Mtuende katika kitabu cha Matayo mlango ule wa 24 na mstari wa 15 Tuna maandiko mengi sana leo kwa hiyo Mgoja niende haraka Matayo 24 E eh, 23 sabani. Matayo 23 15 Anasema hivi Matayo 23 15 Anasema hivi Ole wenu waandishi na mafalisayo wanafiki kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mongofu na akisha kufanyika mnammfanya kuwa maana wajehana mu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe kazi ya watu wanaohubiri rio iliyopingana na ya Kristo hapa kwenye kundi hiililikuwani wafaisao na waandishi wa habari. Walikuwa ndoa na hudumu pare kwenye kanisa katika hekaru wa Yerusalemu. Ariolikuta Yesu. E? Yesu anasema, wale watu walipokuwa wakisha hama wakawa, wakawa walimu wanafunzi wa, m, wa mafalisayo na walimu wa, wa sheria. Walikuwa wanafanyika, badala ya kupona kwenye binguni, wanafanyika kuwa wana wajihana mara marambili. Je, mtu wana mnayo utamuacha tuwa endele kufanya kazi bila utaja matazo yate. Kuso Yesu mwenye wana ana wataja ana wambia na madhara yake sasa hawa watu huyu Tibi Joshua aliyekufa tarehe mwezi wa sita Jumosi ya nyuma kuacha Jumosi ya jana eh anaangukia katika kundi hili tutaona vigezo vya walimu wa uongo Manabi wa uongo kundi hili la mafarisayo na nini vitu alivyokuwa anafanya tuone na Tibi Joshua alikuwa anafanya na manake wanafunzi wake wafuasi wake wanafanywa kuwa wana wa jehanamu Na mbili na ninakuhakikishia kwanza jana nilikuwa naangalia na sina uhakika mimi sina kusema mambo tunao ka lakini hili anasema yule mtu hajurikani hakuwai hajurikani ni wapi aliwahi kulikiri jina la Yesu Kristo na hicho ni kitu amacho anaweza kukifanya hata chumbani kwake Kama amehubiriwa njiri haka isikia Kazima basi wana njiri nimeisikia Na ingia kwa nikwangu na maomba kristo Sio lazima ukai mbele ya mtu Lakini pia hakuwai hata kubatizo Basi angarao kwa onikana kumba kuna same frana Iwai kubatiziu Lakini hamefanya kazi zozote He eh? Hamevuta masikio ya, wa, ya wanimengu wati Bipria nasema katika zabuli eh, Zabuli ya msini na Tano msini wa shina tato Nasema wa Hawata ishi nusu ya maisha yao ghafla gafra eh? Kwa hiyo Hata kifocha chake tu mazingira kisho toke Kina ungezea, lakini halikuwa hoja ya msingi Yuhu Watu naona kwamba ubaya wa wa uongo au alimu wa uongo baada ya kuwaacha watu katika hali Walio kuwemo labda hawa mjiri, Kristo hawa mjiu ya pana Yuna sema anageuzwa Anawafanya kuwa wana wa mara marambini Iyo ni hatali sana Yaana ni hukumu ya milele, moto wa milele. Mm. Kwayo, kwa hiyo katika kuhudumika kwake badala ya kupona, ni kama mtu anaenda hospitali, unakuwa na ugonjwa mmoja, ukajikuta una magonjwa saba. Mm. Au mara mbili basi, mara magonjwa mawili. Badala, yani umeenda badala ya kupona, unaongezewa magonjo. Eh, hiyo ni hatari. Eh Ishirina tatu Tukua kwenye mstari wa kumina tano mstari wa kumina Anasema hivi Ole wenu waandishi na mafalisayo wanafiki Kwa kuwa mna watu ufalme wa mbinguni Nini wenyewe hamuingie Wala wanao ingia waingie wa Hawa watu ba mbali na kuwa fanya Watu kuwa wana wajihana marandiri wanazuia watu wanaoingia kuingia kwenye ofaruwa mbinguni. Na mtalaote ukisoma mazoni mwa sura hii ya mwanango wa alisema walimba na mafasiwa Wameka katika kiti chamsa Ni wahuduma wa injiri Hawakuwa watu tu wanao nao masokoni au kwenye shughuli za kawaida pana. Walikuwa ni watu wanaohudumu hekaluni, sehe kwenye kiti cha enzi Mungu, kazi ya Mungu inapofanyikia. Lakini matokeo yake ni kuzuia watu. Matokeo yake Ni kuwafanya watu Wawe wana wajihana mu marambiri Kuliko wao Sasa hiyo ni hatari kupa sana Na hawa kufa Wanaongezeka wana Madala ya kupungua wanaongezeka Kwa sabi inasema Siku za mwisho Manabiwa na hiyo watakuwa wengi zaidi eh? Kwa hiyo tutatumia vigezo vya Biblia Kukagundua hawa Sasa jambo jingine Ni Ni Kito chasongo kinasema kwanini ameenda jihana Mtu anapo Tuende katika kitabu cha waebrania Mnangu wa tisa msara wa shina saba Brania tisa shina saba Biblia nasema e, Biblia nasema Na kama vile watu Wanavyo kewa kufa maramoja Baada kufa hukumu Mtu akifa hasubirishwi Biblia nasema baada kufa Anaingia kwenye hukumu E inaza kutekerezwa Eh, mtu kabla hajaingia kwenye hukumu. Maki kutakuwa na hukumu ya jumla ya mwisho. Kitu cha enzi kile kiti, kiti cheupe cha Mungu Baba. Eh, kitakuja lakini ni mtu kabla hajakatiwa kesi yake kabisa kasema unafungwa miaka kumi, miaka mitatu, miezi miwili, wowote vile. Huwa anayekuta wakati mwingine tayari huko hapo, hapo amefungwa na wengine, pale pale yani hata sisi kwa kufungwa anarudishwa hapo hapo. Kwa unakuta tayari ametangulia pale ambapo atakuja kupelekwa rasmi. Ndivyo na hukumu ya mungu hirivyo Mtu muovu Mtu asemu wa yesu kristo anapoondoka duniani anaingia mwenye kwa mwenye kwenye hukumu Hasubiri siku za mwisho za badai e? Badai ya kufa ni hukumu Leo kuna watu yungina wabia Sigiri kuna Sigiri kuna semi netu wa pagatoli Sigiri kukato siwa api Anasubirishwa Bipini asema anaingia kwenye hukumu Hapa tuoni kwamba anasubiri Bile vini na mcha mungu walape ha. Hasubiri kwamba Siku ya, ya, ya sawabu hile ya, huku, ya, ya hukumu Yesa nasema Ninatamani niende ni kakae na kristo Yani Hapo ni miaka elufu Karibu mbili paulo anaongea Sasa uwezo nimea kwa mba, miaka Mbili, mbili o paulo angekua tu Anasubiri aja kakae na kristo Nasema mimi natamani nondo katika mbili huu Niende ni na kristo Kwa hiyo kila mtu ana anaenda pale ambapo eh, hukumu yake nampeleka eh em kwa hiyo hiyo ni kwa waacha Mungu eh kwa hiyo haishii na okay tuafika huko baadaye kidogo em tuende katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa wa 20 mstari wa tatu Biblia inasema hivi Ufunuo 20:13 inasema hivi hapo kwanza mstari wa 11 alisema alikuwa anamaanisha anasema E, kiti cha enzi cha hukumu cha jumla kile cha Mungu Baba lakini anaenda mbele kidogo anasema Isaya 13 anasema bahari ikawatoa wafu waliokuamo ndani yake eh anaendelea na mauti na kuzimu zikawatoa wafu walio waliokuamo ndani yake kwenye King James hilo neno kuzimu lililotumika amesema the hell ndio jehanamu Anasema moto, yani watu wanatoka mbile Wanafujo anasema kwenye hukumu wanapelefwa Ni kama mtu anafotolewa maabusu Gerezani, anaenda nasomewa kesi Anarudishwa kule kule Hata akichindwa kesi, anarudishwa pale pale Kwa hiyo, jihana muitawatoa Wale walio kuwa kule Waje wa, wa shindwa kesi Warudishwa kule ndo, ito biblia Nina King James hapa Nigeza kwasomea, lakini biblia kiswahili Jehanamu wakati mwingine haritumia, anatumia kuziumu. Kana kwamba ni shimoni tu, ambapo watu hata mbo wanaziko, wana, wanafukiwa. Pana, ni maneno ya kutisha sana haya. Yako kwenye Biblia. Na ni vizuri tuju, ivi, ni vizuri, ni kama mtu kwa fanu, kama mtu labra. Biblia nasema, nasema, unapo kuwa na ongozana na mshitaki wako, kwenda kwa hakimu, ni vizuri mpatane kabla hamujashika kwa hakimu. Asa, kisha fika pale, anasema hata kwa asikali, asikali hata kwa ofisa, anasema huta toka mpaka umemaliza deni rote. Anasema ni vizuri mpatane kabla hujafika pale penye hukumu. Vile, vile ni vizuri wakati mgenu tusikia maneno haya. Manapio wa hongo tuwajue kabla, hawajatutupa katika hukumu, mapema, ili kusudi tusikia, tukabadilika, tukafanywa, wana wajana, manambiri. E, ni vizuri tusikia mapema. Wakati mgenu hata kama ni Lakini hapo kwenye Biblia. Eh, Yapo kwenye Biblia. Eh, ule ule mstari ngoja ni usome kwenye, sababu naikuwa na King James karibu. Ngoja ni usome King James ka nisije nikaonekana nime nime ni ni tu kichwani. Eh, Ufunuo mlango ule wa wa 20 mstari ule wa kumina, Tatu Nisumu kwenye King James Nifunuo Nishirini Kwenye hukumu Wale watu Walio tangulia wa Watafikaje kwenye hukumu Watatolewa kule Watarudi watahukumiwa kule wa ula Anasema hivi Anasema the sea Bahari Gave up the dead Which were in it And the death Kifo watu hata mtu Miriwake haujulikani uko wapi? Hawa aliwa pale. kwa kufanya nini? death kifo. And hell. Delivered up the dead which were in them and they were judged. Ikawatoa walio kwe ndani yake and they were judged wakahukumiwa every man according to their works. Kila mtu sawa na matendo ya. au kazi zake. Kwa unona, ku a chombo sisi makuwa ba metanguli a jihadamu, unaojua a mungu subira pare, mpiri na sisi mwa, anayenda maja maja kwenye ukumu pare kitu kwenye kufanya luka somo eh? kwa watu walio wengi wachache tuliopo hapa tutayapenda lakini vitu ambavyo havina mnuto mara nyingi ime dawa dawa huwa ni ina, ni tamu sana dawa na chai ipi tamu sasa ukio na ugonjwa unapewa chai unapewa dawa tunauma tu, tunywa dawa kali sasa chai zipo eh kwa hiyo twende katika ruka mlango ule wa 16 some ule mstari wa Kwa shina hane anasema hivi Huka kumina sita Shina hane ni utangulizi u Matuko kwenye utangulizi Uka kumina sita shina hane Biblia anasema hivi Huka kumina sita shina ane, biblia, Anasema, anasema Akali akasema E baba Ibrahimu Ni hurumie, Mtume Lazaro Achovye Msa ya kidole chake majini Auburudishe ulimi wangu Kwa sababu ninateso katika moto Huu uh, uh, Huu yunimuta bali kufa bila kumpokea yesu kristu Yule tajiri Eh Tuna wana Bado hukumu haja fanyika Maki haya ni matukio mbaya kwa kabla Ufunuu bado yuko mbari ambapo ufunu, uh, Hukumu na fanyika kwa nye ufunuu Anasema ninateso katika moto Wana wamiya hakuna moto yuko, yuko, yuko Pregatoisi yu pregatoisi yu hapi Eh Siju ya hera, ma jino, hivyo nasema anatangulia katika hukumu Ya motu Sasa, tunapota, tunapona ajia hukumu Tunapona hukumu kwa kitu kidogo sana Mtu anahe, anaheta kupona hukumu ni mtu anaheta kupona hukumu Ni mtu anasikia neno na mungu Wakisha ana Anaenda mbele ya kristo Namambia kristo naomba uliokoe Naomba hukumu wako, peke hako Unipe hukumu Anakuwa mepona hukumu Hata kama kiesha tauwa mtu haingii kwenye hukumu Alaweza akakamatwa katika kuua akapigwa kauhawa vile vile lakini kilichokufa ni moyo ni mwili roho ilisha, pata msamaha wa milele wa Kristo ndio sababu Kristo alitoka mbinguni akaja duniani kufa ili kusudi atoe wokovu kwa ambao hakuna kiume kingine kinaweza kuutoa ule wokovu kwa hiyo imani uchaguzi eh ni uchaguzi eh Mtuende Vile Vile mtu vile mtaasema sasa unahubirije ma, ha, habari za maradhi wengine na nini nini? Tunahubiri kwa sababu neno la Mungu pia limetutaka. Kwa tume kwenye utangulizi tumeshaona vitu vitatu. Cha kwanza, tunaona hukumu inafanyika mara moja. Cha pili, tumeona ubaya wa hawa manabii kwamba Unawezu kadhani wanaipa hela Wanawafanya watu masikini na tumikisha nani Lakini vile vile wanafanya wana wajihana Lakini cha tatu kwenye utangulizi kabla tujene kwenye mambo tisa Nathani ili somo sakuwa refusala Nisamee Tunaona pia kwamba Wale watu hawatakiku watu wanatakiwa wasemwe wazi wazi e, Mto inakatika kitapicha warumi eh? Kwa hiyo tulitakikuwa hata tumubila kiuwa bado hai Lakini kwa sawa amewahi kutupa sababu Kwa hiyo tumuseme eh? Warumi kuminasita Na hatu msemi ye tunasema na wengine wote wanofaja kama yeye Ni wengi hapa na salam Kwa hiyo hatu semi kwa mba, Labda hali wadangaja wanajiri ya wengi Nchi ya rio kwa anafanya na, kazi eh? Lakini ya me wadangaja na wananchi wadunia nzima Na, wa na sio yeye Kwa huko wengi tu, Kwa hiyo tunalusema tu, kwa joshua Tunalusema hata kwa suguye Na mwaposa Kwa seo ni wamoja wale. eh Wote wanauza maji Ya baraka, kwa hela Kwa kiwango cha feather wana uza, e, Wamepewa bure wao wanauza Na Biblia nasema hao watu Tawana kwenye pengene vile tisa kimoja wapo Unapo uza Kitu licho pewa bure cha kristo Unakuwa kwenye kundi ya bila uongo Na huko kwenye njia ya hukumu vile vile Pengene kimoja wapo Kitangu, Tuene katika kitabu cha warumi Mwangu ule wa kumina sita Mwangu wa mwisho kitabu cha warumi Tuwe mstari ule wa kumina. na kumina sabana kumina nana nasema hivi. Anasema warumi kumina sita kumina sabana. Nasema nguzangu na wasihi. Waangalieni wale wafanyawo fitina. Kib, ninduga kib, ya Biblia kiswai lakini. Ni wale wanawa hupili vitu vya, vya ugongo. Kufitina ni kuta, kutabisha watu. Eh? Na mambo ya kukwaza. Kukwaza ni ni kitu ni ni, ni ndio hizo injili za za uongo hizo ndio vikwazo eh kinyume na mafundisho kinyume na biblia kinyume na doctrine mkajiepushe nao muanasema wa hao watu lazima watambikane watu wajeepushe now. eh usiwaseme mu utaachaje kujiepusha na mtu ambaye hujamsema hujumjui eh anaenda mstari wa nani. kwa sababu walioa wa hivyo Hawa mtu mikibu anawetu kristo Bali matumbo yao wenyewe Mtu anapo toka Kauza maji kutok Anayana raya chota kwenye mito ya Yalagos in Nigeria Anayauza Tanzania Ninabiwa anatumikia tumbo lake mwenyewe Na mungu nasema jiepushe hey. Nao Ryo hii wauza maji ni wengi Wakanyaga mafuta ni wengi Wauza chumvi ni wengi Wauza baraka ni wengi and limit to make faith! And wengine na wakristo those who are the Krusty, whom it is born! S'MAUGHEE! DEMhalt points to something like the ones who are talking about Like there are certain differences like if you don't understand This one comes through sometimes because of the food you enjoyed There are also different Rutgers A ah, na ubaya sana Tujifunze tu Anasema katika kitabu cha Timoteo wa apiri Mstari wa, wa mlango wa apiri Mstari wa kumina sana na saba Timoteo wa apiri Kumina sana na kumina saba. Eh Timoteo wa apiri mlango wa apiri Kumina sana na saba Anasema hivi Anasema hivi Eeeem um. Misalwa kumini ya sita na maneno ya siyo na maana ambayo ya dini. Leo hii, mwakanisa wani mengi wanafundi. Hivi siyasa ndiyo dini. Wanafundisha siyasa. Wanafundisha utumi. Wanafundisha sijuwi namna ya kufanyenje. Ni maneno ya, ya sehemu ya dini lakini siyo ya dini. Nasema jiepushe na Kwa kuwa, wataendelea zaidi katika maovu. Wambia, ilivyo kwa ilivyokuwa na wakati wa paulo. hali kuwa mbaya wataendelea zaidi na neno lao litaenea kama donda ndugu leo hii mahubiri ya watu anamnaio namna hiyo yanakubalika sana yanaenea sana ndio sababu wamejaa kila sehemu lakini watu tumsema huyo anasema miongoni mwao hao wao himenayo na sileto Paulo anawataja wazi wazi Hawa watu walisha kufa Aliye baki ina kina tibijoshua Kama Paulo aluasema hawa Nanisema nyingi nyingi Figelo, sigia kina Fileto, sigina ina Anasema hawa watu anawataja kwa majina ina Anika unye Biblia Na sisi tunajukumula la tajina kwa majina e. Sasa tuende katika Hoja tisa Amabo tisa Yanayo onyesha Amayo E Yanathibitisha hukumu ya huyo nabii aliekufa Tarei tano, niwamosi ya nyuma Tuende, poja ya kwanza inasema T.B. Joshua alipendwa na watu karibu wote na dunia zimu Alikuwa ni nabii anayo na wali Sasa tu nikuangalie, nabii anayo kubalika na wali mwingu na, na mistari kama sita sita kila kipengi Lakini nimeona angalau niweke miwili au mitatu, tusemi nyingine hata mwaja Kwa jiri amba. e Na huitaji mistari mingi mistari moja tu natosha kujusha kwe M20 katika kitabu charuka Tuangalie wote uwe zukatawa kusema kwa mba ule nabi ya likuwa hakubaliki Alikuwa, alikuwa nakubalika na wazungu Alikuwa nakubalika na wafika Alikuwa nakubalika na wafika Mwaka F1213 tu aliona kimoja wapo Walikufa watu stini tu kutoka nchi ya South Africa Wametoka stini wame, wameenda Nigeria Uyo mtu hati hakubalika M20 tukasume e, Tusume Luka mlango ule wasita mstari ule Waishirini na 6, Nasema hivi Ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu Na kwa Nakua E Watu wote watakapo wasifu Kwa kuwa Baba zao wali manabi wa uongo mambo kama hayo Mtu anayekuwa kwa ni nabi Akasifiwa na watu anakuwa anaingia kwenye mkumbo wa manabii wa uongo walio kushatangulia wanao walisifiwa hivyo hivyo Yesu anakusifiwa nabii wa kweli hakusifiwa nabii anayesifiwa ni nabii wa uongo kama kwa mfano mimi naye huibiri hapa hakuna anayeza kunisifu atakayesifiwa ni nabii wa uongo eh paulo hakusifiwa kwa hiyo nianza kusema niko na ninafuata yeye paulo Hawa nausifuwa nafata njia za hawa Manabiwa wa waliu kwa nasifuwa bire bire He Anaendelea Matayo mlango ule wa Watano Jukwa kwenye ruka Tuyende kushoto kidogo kuna ile njiri, Utaruka njiri ya malko Matayo tano Mustari wa kumina Moja na kumina mbiri Anasema yui Matayo tano kumina moja kumina mbiri Anasema yui Heli nini Watakapo washutumu Paola yesa kwa naambia mitumu ya kina petu. Na kuwa uzi Kuuzi no kutesa Na kuwa nenea kila neno baya kwa uongo Kwa ajili yangu Kusari wa kumina na kushangiria kwa kuwa Thaubu yenu ni kubwa minguni Kwa maana ndivyo walivo wa uzi Walivo manabi kabla hino Manabi walivo kabla Wakweli wali nene maneno ya wa uongo Hawa hawakusifiwa Kwa hino neno kuna makundi makuni Kuna manabi wa kweli na manabi wa uongo Unabiwa Tibijoshua huko kunyiri kundi, wanabiwa uongo, walio sifiwa na kuituwa na kila mamlaka Kila mchi ilikuwa na makaribisha Tibijoshua Kwa hiyo, anaingia katika hile kunda baro, inaakufa mwonyo kwa mwonyo kusimama katika hukumi Niingeweza kuenda katika Yohana kumila tano, sina mdangoya tuende katika hoja nyingine Hoja ya pili Kwa tunaona, Tibijoshua alipendwa na watu wote karibu na dunia nzima Ka, anatimiza vigezo vya wa uongo ambaye wipenina sema anaenda katika hukumu mara moja. Hoja apiri Njiri Alikuwa na njiri ya ishara na miujiza Yani misingi mikuu ya njiri yake eh, Ilikuwa Ni Sio kulitangaza jina la yesu Tutoona hiyo na inakuja Lakini Hoja mahubiri yake Ilikuwa ni mambo ya ishara, miujiza na uponyaji Mtuende, e, tuende katika matayo, 24 nne, matuone mlango uliwa shina nne, tuone, hawa watu anatoa tumia na muzizo watakuwa nafanya kazi na namganie, matuone shina nne, ni, ni yaki tutakikie, ujaya ukusikia kwamba, utaona, tibiyo shaukuana, anapiga watu anawa kusha, siyana wa panya, siyana wa uliza, na watu, ma pepe, huenda kusikia yuko anaambi habari za Kristo. Na fikiri wote mukombe, anakuwa na TV na TV Emmanuel, eh? Johanna, amatao shinane, ana sema mstari uliwa, eh? Shinane, matao, sume shinatano, sume tuanzia shinatano, ana hivi. Matao shinane, shinatano, ana hivi. Matao shinane, shinatano, ana hivi. Tuanzia shinane kwa maana watatokea makristo na waongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule huwezi kuniambea kwamba huu mstari kibisho na nabu kwa ni mtu wa ishara na ma miujiza makubwa makubwa eh makubwa makubwa Ukisoma sitenda huko, wakonto wa kwanza moja, mlangu wa kwanza wa kwanza, msara wa Anasema, wayahudi wanatafta ishara, wayu, wayunani wanatafta hekima, lakini sisi tuwa mbili kristo Kwa nyingine, mtu ambaye anaenda kwa ajili za ishara, ishara, hahusiki na kristo Kwa sababu, kuna watu wanatafta ishara, no wakinatibi joshua Kuna watu wana tafuta hekima, hao ndio wasome wa duniani, nao na nao wanajiabudu, halafu nasema kuna sisi wa katikati tunamhudili Kristo. Kwa hiyo tibi Joshua haiko kwenye hili kundi la kwenye hili la mjenza mishara. Sitaenda huko kwa ajili ya eh, nataka kuokoa muda. Eh, ma M20 katika kitabu cha twende kwenye injili ya matayo Eh, mtu atakayeona ibada zake zimejengwa juu ya ishara na miujiza. Automatika ya katika fundi na manabiwa uongo Na anapelika watu katika upotevu Kwa soto maona kwamba Nicho atakati kuwa naifanya nabiwa uongo Atakati kuwa naifanya ni kristo ni, Nishala ni, na miujiza Matayo saba Isirini na, na Tuwazei 22 eh? Matayo saba 22 anasema hivi Matayo saba 22 anasema Wengi wataniambia siku hile bwana bwana hatu kufanya, miujiza Hatu kufanya, unabi kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi Hino kazi ya, ya tibi joshu Sikiliza mungu wa nato mjimu Ndipo nitawaambia zahiri Siku wajua nini kama ono pango pangu nini mtendao maovu Mtu ambaye ameweka mbele mujiza. Watu anatoka nchi na nchi, mataifa na mataifa, kwenda kwenye mujiza tibi Joshua. Ndiyo kuwa ku, siku niambia kwamba kuna mtu mingine amao mstari na muusa mbao siku yei. Mwoja wapu. Takua tumetafusili biblia kia jambu wa jambu. Asipo usishwa umu. Eh. Hoja ya, ya tatu. Tibi Joshua hakuwahi kufundisha wokovu. Nena kangaria vipinivea kwenye tibi viko kwenye mtandao. Mda wote ni mujiza na mujiza hakuna wokovu. Eh. Biblia inasema Johanna 3:3 ili ni neno kubwa sana si taarifu thibitisho kwa mandiko kwa muda sadiki kwa wazi wazi. Watu wote wanajua watu walipokuwa wanaenda kwa thibitisho walikuwa wanaenda kwa ajili ya uponyaji, kutabiriwa cheo, kutabiriwa sijui kutolewa mapepo, sijui fanya nini, walikuwa hawaendi kwa ajili ya wokovu. Inajulikana hiyo. Eh? Lakini Biblia nasema Biblia si karibu nusu ya maandiko ya Biblia ni habari za wokovu. Lakini Ukisoma ya wana tatu tatu peke yake Anasema eh, Anasema Mtu asipozaliwa Mara ya pili Hawezi kuona ufalme Wa mbinguni Na mtala zaliwa mara ya pili Kwa kulipokea neno la esu kristo Kuliamini kina Yesu kristo eh, Na kukiri kwa kinyo chake Hiyo uo Hayo hayo kwa mafundisha wa tibijosho Kwenye tv laki. eh Tuwene kwenye hoja anne Itusuri tu support Nani itusuri Tuweze kumaliza Anasema Hoja ane nasema Tipi Joshua Aliuwa watu Alikuwa na tabia ya kuwa watu eh, njia tofauti tofaut, Wengi wengi eh, Hiyo ni tabia Ya mashetani Katika Kutoa kafara Shetani Emetone eme katika Yohana Yohana injili Yohana mlango wa kumi, msari wa kumi, biblia nasema Mtu angalie, mtu anapokuwa natumika kwa shetani Kazi zake za kuwa zinaenda Tuone Yohana kumi kumi, biblia nasema Yohana kumi kumi, anasema hivi Yohana mlango wa kumi, msari wa kumi, anasema hivi Yohana kumi kumi, anasema Mwizi, aliazami misa sana sema, mimi, nimi mlango Mtu wa kingia kwangu na katharika Tene msali wa kumina sima Mwizi haji Ila aibe na kuchinja na kuharibu Kuchinja mtu anabu, Kitu kichinja wa kinakua hayo Mwake Watu karibu miamoja na kitu Walichinja kwenye nyumba Kwenye jengo tibi joshua Biblia natuambia Mtu kazi ya shetani ni kuchinja Chinja Na kutoa miujiza Na kutafuta faida. Kuuza vitu, kuuza vitu ya mungu. Kuuwezu kaniambia kwa matipi joshua hayu. Anaponaje kwenye imi stari jamanu. Hapo ni. Hapo ni kapisa. E. Kazi ya shetani ni kuiba. Anaibia watu sadaka. Anaibia watu baraka. Anawapa ana, ana, ana maji. Wanalipa dola. Iyo ndo mwizi. Anasema mwizi kazi yake. Ndo kazi ya shetani. Ni kuchinja. Ni kuiba. kuua eh kuchinja kuua au kuchinja kwa eh, kuiba kuchinja na kuharibu watu wengi wanaenda kwa manabii wa uongo sehemu ya kwanza kabisa inayokufa ni ndoa zao zinaharibika na watoto au pia leo hii kuna kina mama wengi wanaingia kwa manabii wa uongo wakitoka huko ndoa zimekufia pale pale pesa kiipata na italekwa nabii wa uongo nyumbani hawezi kasikia mwanake na wanaume pia vile vile Kazi ya shetani ni kuhalipi. Lakini ni kuchinja vile vile. Nyuma, makefuilu ku kanisa la joshua, tipi joshua na wa wongo, liliroko mchi Ghana, akra au mjifrani ukule Ghana. Li, watu walikufa, walikua na kimbizana, kama hawa walikufa hapa kwa mwaposo. Walikua na kimbizana kwenye mambo ya baraka baraka, wakafa watu wane. Mwaka urufata wakafa miana Kuchinja, akueiba, kuchinja na kuharibu. Yeye kazi ya shetani, e. E. Matayo 7, tunene pale, muda kidogo kwa e, Matayo 7,15 mna hivi matayo kazi ya, matayo 7,15 matayo Jamani tu kusikia Biblia, bibri ya unaweza kusipate na fasi au kuhusika mirele. Eh kwa mfano mambo nayo amia hapa tu kiazibi tu kiafumbia maschio ushirai sikuipate unaweza mungu ni manyeri hema nataka kupata nafasi fasi na kime hatu zifanya nyengi sal hatu kupata na fasi nyengi sal. Eh batao sababu nasema hivi sema ivi batao sababu nasema na jihadharini na manabii wa uongo. Eh Mungu kwa makini. Watu wanaoajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kari. Kazi ya mwitu ni kufanya nini? Ni kuponya, ni kuharibu, ni kuwa Nabii wa uongo kazi yake ni kuwa Anaweza kaua mtu kwenye nyumba lake kama hilo likadondokea watu. Anaweza kuwa watu kwa kukanya gana Anaenda kwa watu kwa namna yote ile lakini kazi anafanya kazi ya mbwa mwitu ambao mbwa mwitu hachungi badala yake na uwa Eh. Mbwa mwitu. Na Biblia huongo ni muuaji, ni ana jina jingine la ana Biblia huongo ni mbwa mwitu na kazi ya mbwa mwitu ni kuchinja, ni kuua. Eh. Hem tuende katika kitabu ufunu, cha Ufunuo mlango ule wa 17 mstari wa 4 anasema. Ufunuo Kuminasaba nne Anasema hile Yese anasema mimi ukuja kusudi mweo na uzima E Ufunuo kuminasaba nne anasema hile Anasema hile Nikamona yule manamuke Ufunuo kuminasaba nne Amelewa Kwa damu ya watakatifu Na kwa damu ya mashahidi Wa yesu Nami nilipo mwona nikastajabu Huyu anaongelea huyu mwanamke ni taswira eh, ya ni wa uongo. Eh, ukisoma kuna nabii wa uongo ndiye anaitwa mnyama wa pili, kuna mnyama wa kwanza ambaye ndo mpinga Kristo. Hiyo unapatikana kwenye ufunuo mlango wa tatu Ufunuo sura ya, hata, hata Daniel, kitabu Daniel. Same zote kari eh. Sasa huyo nabii wa uongo anaye anayefanya watu waende mpinga Kristo wawaabudu eh mlango wa 17 unamuita taswira ya mwanamke. Na kwa nini amemuita mwanamke kimsingi? Anasema ni manamke kahaba, ni ni mtu ambaye alikuwa kanisa bibi anasema kanisa au manabi kanisa ni ni bibi harusi wa, wa Kristo. Mtu anapotoka kuwa bibi harusi wa Kristo akawa bibi harusi wa Shetani, manaka ametoka kwa mume wake, kwenye ndoa yake, ameenda kuwa kahaba nji ndio maana yeye anaika mwanamke kahaba lakini sio sio fundisho la leo fundisho la leo huyo nabii wa kazi yake ni amelewwa damu ya watakatifu au watu walikuwa ba, m, watu ambao damu yao ilikuwa imenywewa walikuwa wamebaki wame salama ni watu waliokufa hao wamewaua hata wamewaua wame hem tuende mbele tulikuwa kwenye hoja nne kwamba ali, alikuwa anauwa aikuwa ene ana anakuwa kafara hoja ya tano tibyoshua ametangulia jehanamu hoja ya tano ni kwa sababu alifanya biashara kwa kazi ya njiri biblia inasema amepewa bure toweni bure Mtu tuende katika kita, kitabu cha petro ene katika kitabu cha petro wa eh, petro wa pili mlango wa pili vile vile petro wa pili 2 Mstari wa kwanza paka wane naenda haraka ni mstari mingi kilogu lakini tuipite. Anasema hivi Lakini kuliondokea manabi wa uongo katika wale watu Kama vile kwenu mtakazo kuwako, kuwako walimu wa uongo Mungu anasema walimu wa uongo watakuwa meja kwenye manabi wa uongo Musi, Yani ilo tegeme. Watakao ingiza kwa welevu uzushu wa kupoteza E, yani anaenda na hupiri Kwa uelevu nafikiru na ungea mamba ya mungu Lakini ni uzushi e? Wakimkana hata kwa na alia wanunuwa Wakijiretea uhalibifu usio kawia Awatu wanaenda jihana kuhalibika Na wengi watafuata ufisadi Wanazima watu wengi watafata Watakubalika na dunia zima hawa e? Na kwa hao njia ya kweli itatukanwa Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Faida ndio utajiri ule. Watajitajirisha kwa maneno tu ya ujanja ujanja yametungwa. Hawata tumia Biblia. Na akifunga Biblia ni kwa ajili ya faida ya Sasa unaozo nasema eh inahusikaje sasa na TV Joshua? Alitumia TV Joshua alikuwa miongoni ma, ma, ma, ma hawa anayeita ma manabii bo walio tajirika Afrika na utajiru wake aliupatia kwenye kusanyiko hilo hakuna kazi nyingine eh alikuwa utajiri wake ni ni, ni shilingi kama hesabu ya haraka kitu kama dola bilioni bilioni 10 mpaka 20 baada ya 30 wengine wanasemba dola hizo bilioni shilingi zinaingia kwenye trillion Kitu kamaicho, maana yani ni alikuwa tajiri mkubwa sana. Na utajiri wake ni kuuza maji ya upako. Kwa hiyo nimesema kwa ujanja ujanja watajipatia faida kwenu. Faida ni, ni zao la biashara. Mtu anayefanya biashara asipopata faida biashara itakufa. Kwa hiyo neno faida unaweza fikini faida tu mambo akawa ndani kimsingi ni ni mapato unayopata no kutokana na kufanya vitu biashara kwenye kazi ya Mungu hapa. Kwa huyu Emtu some Yohana Injili Mwango ule eh twende haraka kidogo mda Yohana mjini injili ya rake, tugu, mjiri, mjiri Yohana mlango apini, wa pili msada 15 17 angalie wakati ambao Yesu Yesu Mdauta alikuwa mpole alikuwa mkadi wa maneno manabii alikuwa anawasema Eni majoka na nini lakini hakutumia mikono sehemu pekee ambapo Yesu alighadhibika mpaka akatumia mkono ni watu walipokuwa nafanya biashara Kani sani au hekaruni Ilo ni muuthi kupindukia kachukua Hea mnakumbuka tuliai kuhubiri Hea tuseme Johana Mlangu ule wa piri Tuseme msali ule wa Kuminatano wa kuminasita Bivire na sema Kuminatano wa kuminasita Na sema hivyo Haka fanya kikoto Chakamba Haka watua wote katika ekaru na Nakondoa na, eh, na, na ngombe aka fedha za wenye kuvunja fedha akazipindua meza zao akawaambia wale waliokoa kiuza njua ni haya msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara makanisa la tibi joshua ilikuwa ni kanisa la biashara watu walikuwa wanaenda wale waliofua kwenye nani yake ofa walikuwa wanafikia kwenye hoteli yake wanakwenda wanunua maji anawatengenezea maneno maneno ya uongo wanaingia wanalipia hoteli ana wageni na hii hapa dar es salaam Kuna mtu moja sikini na sikini dosu kue Ukifika kwa ke lazima Imbada inenda paka zaakumi lazima mwene mkari otelini kwa ke Mkari pie Rafajisha biyashara Tule kwenye hoja nyingine Kwa hiyo kibiyoshua nakwana biwa uongo Anaitangula kwenye ukumu ya jihadamu Kwa sababu alifanya biashara nani ya njiri e, Hoja ya sita Inasema Nabi Tibi Joshua Nabi oongo Tibi Joshua Tabiri zake Hazi kutimia m Na ni tasoma msari moja kwa soo Yamda Bibriye nasema U msari tunosoma kwenye soma la kwanza Tulungusa kwa soo ili usu pia unabii Lakini tuende pale Kumbu kumbu ratolati kuminanani shirini na Inasema hivi Kumbu kumbu ratolati Kuminanani shirini na mbili Atakapo nena nabi kwa jina rabana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno, asiro li nena bana. Mtuwa bayana vitu vya kwake, huyo ni nabiwa uonu. Tipi Joshua alitabili ali karibu kila kipu. Alitabili siji, nazani hapa Tanzania, alitabili siji rohasa takua raisi, hakuwa ikua raisi na sidani kama ele. Na likuwa nasema kwa uchaguzi uro kisha pita, hakua na maanisha badaye sana. Kwa usio na biza badai, ali tabiri sijui timaya kesi taifa keta chukua la dunia sijui makagani, ali Alitabiri sijui hina alikuwa na kuona hina kuwa kumshinda sijui Trump, mwaka kumi ilikuwa. sita hidi kuwa sida ni vitu vingi vingi viti hakuna, ali tabiri corona sijui kutokuufika sijui Afrika sijui kuondoka sijui viti vili vili kuenda kinyume na tabiri zaidi, vibere na sema mtoto tabiri. Vitu vikaenda kinyume anasema huyo ni nabii ambaye hakutuma na Mungu na amejituma mwenyewe ni nabii wa uongo kote wote ni tuna Yaani hata mtu ambaye hakaika kanisani atajua kwamba nabii zote za Tabib Joshua nyingi karibu zote zikwanza timi Eh Hoja ya 7 ali aliifanania dunia maisha ya kuifanania Mkrisu wa kifanania dunia, uwezo kasima kwa mba anayina jiana mapana. Ni hame potoka. Lakini nabi, anayefanya vitu ya kifanania dunia. Ujue huya na jue ni nabi wa uongo. E mtuende katika kitapu cha wafiripi mnaungu wa tatu. Wafiripi tatu. Naomba utulivu. Naomba utulivu, naona kama utulivu naondoka. E. Alifanania dunia. Nabi anayifanania dunia. Ni nabi wa uongo eh? Huta mkuu ta nabi, huta mkuu ta Haramazai, huta mkuu Paulo, huta mkuu ta Petru, eh? Ana katika kitabu cha wa Filipi, ule wa tatu msaidoke kumi na na anasema na ya wa Filipi, tatu, kumi na na na Ma ma ana wengi huenenda nenda. Amao nimewaambiaeni mara nyingi habari zao na sasa nawaambia hata kwa machozi mtakapokuwa na kuhubiri injili ya kweli hasa zidi ya manabii uongo kama hawa anasema lazima ufiki sehemu kama unataka kulia machozi Nicho nachokifanya mbele yenu sasa hivi eh Nasema, kuwa hao ni adui za msalaba wa Kristo mwisho wao ni uharibifu mungu wao ni tumbo lao Njiri zake ni za tumbo. Eh. Utukufu wao huko katika fezheha yao, anakuambia waniayo mambo ya dunia. Yani ni ya zake na mipango yake Anavaa kama dunia. Mi, ni zake ni za dunia. Ndemu zake anafo sitengeneza. Yani usingaza kumtofautisha tibi Joshua na maserebrity wale waigizaji na watugani. Nevuzaki, e, Mirezaki, eh mneno yake, eh carpet sima red carpet, vitu vyote anaifanania dunia, anania vitu vya dunia na Mungu wake mtumbo lake. Nabii wa Mungu sihitaji kudhibitisha hii zaidi kwa maandiko mengi, eh? Lakini tunaweza kaenda eh emtwende eh, eh, eh, katika twende kushoto kidogo kuna hata mtu wa Rumi kwa ajili ya muda tu, tusome sehemu moja nyingine. Tutakuwa tumetoka wengine kipande kimoja kipande vile viwili tu vya kufunga. Yeah. Wa, warumi kumina mbili Warumi kumina mbili Mbili ya nasema hivi Wala msifuatishe namna ya dunia hii Kulingana na mungu Hatutakiwi guifatisha namna ya dunia hii kwa namna yote hile Sasa uwe ni nabi wawo Bandela ya kuwa ndo mfundishaji Wewe ndiyo kwaza kifana la dunia. Sasa wano wapelika wapi. Walio wana wakufata lima ya. Na zema. Wewe na msifananisha. Msifuatishe namna ya dunia hii. Manake msinyoe kama dunia. Msingineze njwene kama watu wa dunia. Msivaye kama dunia. Msinene kama dunia. Msisifiki wewe na watu wa dunia. Na zema. Na zema. Bali. Mgeuzwe na kufanywa upia ni ya zenu Mpate kujua hakika mapenzi ya mungu Yadiyo mema ya kumpendeza na ukamilifu Mungu anataka toa ukamilifu na Mtu anataka kumfana na damu Arafu anataka wako wengine ingine hapa kuna mgini na ita masanja E Anafanda Yani Ni mwijizaji katika kuhubiri na katika kila kitu utamponaje aje Iyo mkume ya mungu Na watu ndio wanapenda Mungu Wakati mingine watu tu tu towasame sana kusubati si yuko mimi mengalau kuwa vigizo vyangu una njio kunakati mungo sari kwa na momba mungo hasema sio angamiza mungo wakati mingine bana damu na sisi mfurani ana kuu ampori kurikomu watu mungo hasema usio angamiza watu mungo hasema muni hachi nta na wa sisi marizana mungo hasema sasa ukio marizana watu kiti cha cha yule. zile zile mimi nasema wanadamu na wahurumia wa kristo kwa sababu wangachimingine wanadangajwa na hawa wa janja sasa kwa sana mkristo nipana hapo sikia kweli na naka ikata hapo sasa naungana na huli nangini kama mtu wa jawa kusikia haka kubali mungu wana mpoja na msame kwa hiyo wanadangajwa tuwene kwenye hoja nyingine mbali na kufanania dunia tibi joshua alifundisha injili nyingine. Yaani hakufundisha injili ya Paulo na hao na mambo haya ndio anasema sio Tibi Joshua, ili soma ni Tibi Joshua lakini na uhusu marabii wote walioko hapa mjini Tanzania, Dar Na es Salaam na, na mikoa nikokote. Eh? Jeeni wote, amkini sio wote lakini waliyo Kwa hiyo ni somo la Tibi Joshua lakini na anasema ninaoambia ninyi naambia wengine na wote pia Biblia inasema katika kitabu cha katika katika injili ya ya Marko 13 Nasema, nasema na, na mwambia e. nasema Timothy Joshua anaongea na manabii wengine. Eh. Anasema ah Biblia eh Hoja inasema alifundisha injili nyingine. Alikuwa alikuwa mtu wa kufundisha injili za uchawi. Watu walio huko sijiwa wana, wanalala na nyoka baadaye anawanya nyoka wana tapika nyoka hizo wana tapika mijuci Wana anafanya vitu wanatemwa wana nyongo vitu, vitu vitu ajabu ajabu. Aí eu za miujiza, dia, eu zamo dia, aí vitu vya ciás, eu bebi me pirá, aí eu bebi vejo já de boa de jabuté. Se se tivesse eu bebi pauro, da da da garatia, noja. Sistampaka kumina moja, nasema hivi. Garatia moja, sitampaka kumina moja. Mituangalie, watu na hubini njini nyingine, eh, wanakua ni wa, haliawe koje, anaenda wapi, hukumi yake koje. Garatia moja, mlango, wakuanza wa garatia msari wa sita, nasema hivi. Anasema, na stajamu, kwa kuwa, memuacha upesi hivi, hivi ye, alia katika Christo, na ema ya kristo, na kugeukia njini ya namna nyingine. Kama kwenye Biblia kuna njiri za namna nyingine Vile vile katika nya katizetu kuna njiri za nama nyingine Yanasema, yanasema Anasema? Walasi nyingine Lakini wapo watu wanao na kutaka kuigeuza Njiri ya Kristo Anasema? hii kitu hi vivi. hivivi Kinatokana na watu kama matibi hao wanaokuja kuja wanao hubiri ya njiri ya eh, Sasa lazima tokei Paulo Lazima tokei Kanisa kama hapa tunapa hubiri Kuhakumbusha watu Paulo anawakumbusha watu na sisi tunakumbusha na hapa Anazema wala si nyingine Lakini wapu watu wanoa atabisha kugeuza njiri kristo Lakini ijapokuwa sisi Sikiliza kulingana na paulo Au hata malaika wa hata wahubiri I, Nini njiri yoyote Isipokuwa hiyo Tuyo wahubiri, Na alaniwe Nani anangia kuni kwamba njiri Yani Paulo anasema kama kuna injili ambayo haifanani na Paulo ikahubiriwa hata kama litakuwa ni maraika kabisa achana maraika wako nasema, kwenye, anana, anana. na maraika si na hizo hapo mbinguni anasema huyo mtu anaingia kwenye laana ya Raaniu naomba niulize injili aliyoyuhubiri tibi Joshua inafanana na injili ya Paulo? Hapana. Kwa hiyo laana ya Raaniu hukingana neno la Mungu. Na ndicho anaohubiri manabii hapa. Kama tulikuwa tangulia kwa hubiri Kusema Na sasa nasema tena mtu wawaya yote kwa hubiri, Nini injiri yoyote Isipo, isipo kuwa hiyo mlioipokea ipokea Na halaani Anaraani marabili Njiri ya Joshua Sio injiri ya paulo ilikuwa heye injiri yake ni ya meujiza na utajiri Ni injiri ya kujitukuza Kristo hayumo Akitembea kwenye kanisa lake na tembea mda wote Biblia haiko mkono mwake. Anakuwa anatembea tu. Yani Biblia yake ni kipaza sauti yake. Ya alikuwa anakuwa hivi. Kipaza sauti. Bash ndio ndio ndio vingine vyote vikaratoka kwenye kifua chake. Kwa hiyo ufahamu wake, injili yake nyewe. ya mafuta, injili ya kuuza. Paula aliuza nini? Mtu uliza kwenye Biblia kuna semu Paulo aliuza. Ko anafanya kazi. Hoyo alikuwa anauza kira kip Paka vita ambavya upako. piri, mlangu ula kumina moja. kumaliza vizuli. Ni fikiri tutakaa sana kube. Kwa wa piri, wa kumina moja. wa nne, piri wa piri kumina moja. Kwa nito wa piri, moja, wa Kwa wa moja, anasema hivi. Kama, kama kwenye Biblia, tunahambiwa kwamba kuna watu watakuja na ubiri njiri nyingine. Basi nizahidi sana wakati weto. Nanienu inahukuwa kwenye Biblia yali kusuri tufai kwa wakati. Kuhu. Kusuri wande anasema hivyo. Maana. Anasema maana yeye, ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatu kumuhubiri. Kwa kwenye vile kuna watu watakuja na ubiri Yesu mwingine ambaye hakuubiri wana pahu. Ati hila atakuja na itu wabi Yesu. Jina atakuwa ni Yesu. Heo hii kuna Yesu anabiroma kanisani Sio Yesu wa kwenye Biblia Kwa sababu undio sababu watu watumii Biblia eh. Au mkipokea roho nyingine musio ipokea Au injiri nyingine musio ikubali Mnatenda vema kufumiria na nao Alikuwa nikama anawa kejeli hawa Ivi nye mnafika same frani Mnafumiria watu anawa pa Yesu mingine mnafumiria pa Eh, na zaani, Biblia inecho ambia wale waleo, hawa watu wa Korintu, ina kuambia uwe na mina Na sema, muna fika sefu frani magumilia Muntu na fika sefu frani, unajukuto meka kwenye kipini chako, la unamangalia TV show, angalau Haja, ujadangajiku kwenye na jiri, lakini umedangajikuwa kwenye TV show Na sema, muna magumilia kweli Unafanya vizuli basi Sio sio vizuli kwa sifu, nikama eh Kwa hiyo, TV show, halihubili njiri nyingine na uwezi Koja mwisho, zikuwa nyingi, lakini nikaona tuweke tisa T.B. Joshua Alikuwa Anabudu taifa la, la Israel Alikuwa mabudu wa Israeli Niwai kumona Metembea, mepokerewa na waziri Siyo mkuu, si, siyo waziri mkuu Waziri wa, wa utali Yani unahenda kwenye njiru Na kupokerewa na waziri wa utali Wawa eh? wa Israeli eh? Na mtu yote Anayishirikiana Na taifa la Israel limkataa Kristo. Wazi wazi. Walisema wenyewe kwenye Mathayo 27 anasema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Anasema hiyo ana tunaitaka. Walichagua. Na e, muda wote Biblia inasema tulishaoona sitaendi kwenda huko kwenye matayo shina moja. nasema tazama ufaramu utaondolewa, utapelekwa kwa kwa taifa leno za mathunda ambalo limekuja kuwa ni taifa la Kristo. Wa dunia nzima pa tapaka dunia nzima Lakini taifa la Izraeli kama taifa la Izraeli lilipoteza kuwa taifa la mungu Baada ya kumkataa Kristo linatakiwa sasa mtu moja moja Sio taifa tena Ampokee Kristo moja moja Lakini hawi mtu wa mungu kwa, kwa utaifa wake anakuwa mtu wa mungu kwa imani ya Sasa huyo anairi abudu taifa kama taifa Na ni wengi leo makanisa mengi ana na mtu ne katika kitabu cha utesoni wa wa tesoni wa wa kwanza e, mtu skrize e, muga na semaji pale tesoni wa kwanza mpiri kumi anasema na na semaji tesoni ke wa pili sara kumi na na semaji vi kumi na na Ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi Uko Uyahudi kula makanisa e? ya wakati huo katika Kristo Yesu na kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa la leny wenyewe wayahudi ao waliyoyapata na hao kwa wayahudi anasema walipata mateso kwa wayahudi sasa huyu mtu yeye kuungana na walio kundi la watesaji Manake yake hayako kwenye kundi la watu wa makanisa E, eh, anasema ambao walimuua bwana Yesu na hao manabii, waliuwa bwana Yesu wakawana manabi, na manabii. Na kutuudi sisi akina Paulo, Paulo sisi, wanatesa injili ya kweli wala hawampendezi Mungu. Kulingana na neno la Mungu, Wajahudi hawampendezi Mungu. Wewe unaenda kufanya nini kuungana? Nenda kuhubiri injili waokoke sawa, lakini haendi kuhubiri. Alienda mwambia ninyi mnaenda vinguno. Ni wa mungu. Sasa anasema hawampendezi Mungu. wala hawapatani na watu wao wote Eh Anasema mzaliwa 17 huku wakituzuia tusisemene na mataifa wapate kuokolewa ni watu wanaopinga uokovu wa mataifa Sasa wewe unaenda kufanya nini Unawaabudu unawapigia ma... nini ni nimeona kikofia kiki kofia chao kuli kofia hivi na kionaga hata kwenye makanisa makubwa Tunaona Kina kinakaa hapa juu taa ya yuhudi ana kivaa Sasa, a ir ir ir ir no sana ana wabudo ayahudi walio ambao wamepingana na injiri Sasa, manake hoje o umeshikana na watu no pingana na injiri o camo tu injiri haipo hein tu na quando Johaná o a quanza um número a princípio toca muito toca por tu amos o tafu quando a quanza lango wapiri bem na semana e quando a quanza Yohana wakwaza mbili Mstari ule Waishina mbili Anasema hivi Yohana wakwaza mbili Shina mbili anasema hivi Ninani alie muongo Ninani alie muongo na 22. Ni nani aliyemungu ila yeye akanae ya yakua Yesu Kristo. Kuwa Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanae baba na hudi Wayahudi wanamkiri baba na mwana. Wanamkiri Kristo. Anasema huyo ndiye mpinga Kristo. Hicho ni chochote cha mpinga Kristo. By mpinga Kristo hata tokia sehemu nyingine isipokuwa Yerusalemu. Sasa ni nani anayem anayem nani aliyemungu? E, na Biblia inasema shetani ni mwongo na ni baba wa uongo. Yaani mtu akishaingizwa kwenye kudira wongo uongo, yani anakuwa kifungi ameambatana na na, na na utendaji wa shetani. Kwa so, sababu kazi yake ni wongo anatumia wongo kupotosha. Eh. Kwa hiyo anasema ni nani leo mwongo usipokuwa yule anaye mtu wa kabisa anayeikana jina la Yesu kwa yeye sio Kristo ni miahudi Eh, sasa Wewe, unayende unawambia muko sawa, nasitu kwa sawa, anati unangana nao, ni mmoja wao. Anasema huyo niyo mpinka Christophe Leville. Eh? Tuende katika mstari wa kufungia, wa mwisho, anasema katika kitapcha Amos imlangu wa tatu, agano rakali. Amos i tatu anasema. Amos i tatu tatu anasema. Hanyinyongeza tuya uo mstari tuyo usoma. Amos i tatu tatu anasema hivyo. Eh? ni ongeza tu ya hapo. Biblia nasema. Je, ama statute? Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Swali ni kwamba huyu huyu ambaye ni nabii Anenda kwa Wayahudi ile ana shiriki ana nao, wanao amiana wote ni watumishi wa Mungu ambapo Biblia inasema hawa watu ni ni hawa watu ni ni ni waongo ni wapinga Kristo sasa kama ina, Biblia kwenye Amos je watu wanaweza wakawa wamoja wakatembea pamoja wakatembeleana isipokuwa wanaumoja wamepatana pamoja kwa nyingine huyu anayeungana nao ni mwezao nicho, biblia, nicho, mtu ambaye Hamjapatana hamui pamoja hamtembelea yani utoki Nigeria kaenda kwao kaenda kuambia mko sawa. Sasa ukienda pale unaenda kwa kwa kwa upili uambia wapotevu wao. Lakini yeye hakwenda kufanya hivyo alienda kuambia ninyi watu wa Mungu, wafara wa Mungu mnaenda mbinguni injili sawa na ninyi. Basisi. Kwa hiyo ni uongo ni mwenzao. Baba tunashukuru kwa ajili ya hili. Yamkini nenda kwa hali eleweki kwa haliyo wengi wengi Mkini kriso neno wako ni kweli Hata kama wengi hawataweza kuelewa kweli yako Mungu itadumu hata mere, kwa kushukuru kwaweza kutuzikizisha haya Kwa kushukuru kwa sababu menza kutubmia uh, Omba barakazako, sikamba tano watu wako hata tuwa hapa Omba ulinzi wako ikiyote hii ya watu wako Mungu maombe yao na kwasameza ambi zao Amin na inena mungu mbinguni na giombea vivo hivo. Namba hurma zako na usama wako kwa mungi yangu na neema na baraka zako. Nangu Yesu Christo ni katika jina na mungu baba. Mwana arahu mtukatifu. Tumamio tunapokea. Amen. Amen.